És dimarts 21 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem com s'han de gestionar els residus en les llars en les que hi hagi persones amb Covid-19. Actualitzarem el balanç de xifres de coronavirus a la nostra vila, que ens deixa 21 morts i 49 positius, segons ens informen des dels Serveis de Salut Integrats Baix Emporda. Us explicarem com us podeu acollir a les noves mesures d'habitatge sorgides arran del coronavirus. Destacarem les paraules més rellevants que la Carme Domena, Domènech, advocada del Servei de Mediació i Habitatge de l'Ajuntament de Palafrugell, ens va deixar a la nostra sintonia. La informació comarcal ens portarà a parlar dels serveis de salut integrats baix i com, en el darrer mes i mig, arran del començament de la pandèmia del coronavirus, l'atenció primària ha hagut de fer un gir de 360 graus. Anem cap a casa nostra per explicar-nos de forma breu que Palà Fruigell acumula pràcticament 100 litres per metre quadrat des del passat 18 d'abril. I finalitarem aquest informatiu d'avui dimarts escoltant a la Marta Pedrós de l'Oficina de Català que ens explicarà que aquells que ho vulguin poden fer cursos en línia a través de l'Oficina de Català. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 21 d'abril i ho farem explicant-vos com s'han de gestionar els residus que es generen a les llars en persones que presenten símptomes o que estan infectades per Covid-19. En un banc d'alcaldia, Josep Pepi Ferrer, alcalde de Palafrugell, ha fet específic com tractar aquests residus generats per la persona malalta, inclosos guants, mocadors i mascaretes que s'han de dipositar en una bossa en un cubell d'escombraries col·locat dins l'habitació. Si és possible, aquest cubell ha de tenir tapa i pedal d'obertura. En aquest cas, no cal fer la separació per al reciclatge. Un cop tancada la bossa número 1, s'ha de dipositar dins una altra bossa col·locada a la porta de l'habitació. Dins d'aquesta segona bossa també es llançaran els guants i mascareta utilitzats per la persona cuidadora. Aquesta bossa... S'ha de tancar bé abans de treure-la de l'habitació on hi ha la persona afectada de coronavirus. A continuació, la segona bossa tancada es dipositarà dins la tercera bossa d'escombraries corresponent a la fracció de la resta de residus domèstics. Aquesta tercera bossa també es tancarà bé i, un cop fet aquest pas, cal fer una bona higiene de mans amb aigua i sabó, com a mínim, recordeu, durant 40 o 60 segons de durada. Aquesta tercera bossa s'ha de dipositar al contenidor de fracció de resta, el de color negre, i està totalment prohibit dipositarla en els contenidors de recollida separada o deixar-la fora del contenidor. En el cas de les llars sense positius, la separació de residus s'ha de fer com habitualment. Cal recordar que els guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra o en altres ocasions no s'han de dipositar en el contenidor d'envasos lleugers ja que s'han de llançar en la fracció de resta. D'altra banda, per tal de reduir al màxim la fracció de resta, el ban també recorda a la població la importància de la recollida separada de residus segons les diferents fraccions i de dipositar en els diferents contenidors únicament les deixalles corresponents a cada fracció. Mm. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts i ho farem a continuació per actualitzar les dades que ens ha fet arribar el Servei de Salut Integrats, Baja Empordà, referent al coronavirus, a l'afectació que ha tingut a la comarca i a Palafrugell. En aquest darrer balanç, es comptabilitzen 21 defuncions, 49 positius i també s'han donat 4 altes a la residència Palafrugell-Gengren. Aquesta darrera xifra és la més positiva i de fet ja l'avançava la doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència del CIBE en aquesta sintonia la setmana passada. Les noves xifres publicades expliquen que en tot el Baix Empordà hi ha 380 diagnosticats de Covid-19, d'aquests, 27 estan ingressats a l'Hospital de Palamós, en què també hi ha 8 persones aïllades que esperen els resultats de les proves. D'altra banda, fins a data d'ahir, 20 d'abril, en tot el centre hospitalari, el balanç era de 11 persones mortes i ja s'havien donat també 93 altes. Per últim, respecte al nombre de professionals de les empreses gestionades des del CIBE, continuen amb dades similars a la darrera actualització i en aquest sentit hi ha 44 positius per Covid-19 i n'hi ha 5 més de professionals que estan aïllats esperant la confirmació o no del positiu. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació us explicarem què heu de saber per acollir-vos a una moratòria en les vostres hipoteques o en els vostres lloguers. El passat 17 de març va entrar en vigor un reial decret que afectava les hipoteques i 15 dies més tard se'n va anunciar una altra que es focalitzava en els lloguers. Avui us expliquem en aquest informatiu les noves mesures d'habitatge. L'advocada Carme Domènech, que va poder escoltar ahir en el matinal de Ràdio Palafrugell, ens explicava com acollir-se a les moratòries, en les hipoteques i en els lloguers. Les persones de risc de vulnerabilitat econòmica es poden acollir a les mesures d'habitatge que han sortit arran del coronavirus. La primera en anunciar-se va ser la que afectava a les hipoteques. En aquest sentit, per acollir-se la moratòria s'han de complir una sèrie de requisits, com haver-se quedat a l'atur o haver reduït els ingressos en un 40%. A més, s'ha de presentar la sol·licitud abans del 4 de maig. Aquelles um, famílies o aquells autohipotecaris que demostri que, que pugui que s'hagi trobat, a conseqüència d'aquest Covid-19, mm -hmm. alguna situació de vulnerabilitat econòmica. Què vol dir la situació de bona realitat econòmica? Pues que s'ha de reunir ha, ha de reunir una sèrie de condicions entre elles el, un, la més clara és que bé s'hagi quedat a l'atur o bé si és un autònom o un empresari doncs hagi reduït els seus ingressos o la seva facturació en un, en un 40%. Una cosa, una cosa important és que és que al termini de moment eh, el que hi ha fins ara, eh, el sí. termini per demanar que això és important perquè són d'un moment molt puntual i els terminis també són molt ajustats. Eh? En principi, el que ja fins al dia d'avui ha eh, aprovat o, o determinat és que aquesta banda l'entitat bancària eh, haurà, haurà de fer com a màxim fins al dia 4 de maig. Carme Domènech, que és qui ens ho explicava en aquesta sintonia, és advocada i forma part del servei de mediació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 i, de més, que està fora del, del, del control perquè de la manera que està evolucionant aquesta pandèmia. Però, de moment, és una moratòria de les vodes i fins a tres mesos. D'altra banda, respecte al real decret que afecta els lloguers, Domènec detallava que se centra en dos aspectes. D'una banda, la durada del contracte i de l'altra, en el pagament. Així, respecte a la durada del contracte, es contempla una pròrroga extraordinària, en cas que aquest finalitzi durant els propers dos mesos, això sí, prèvia comunicació a l'arrendador. L'aprova d'estimament al contracte preveu que si durant aquest, des de l'aprovació d'aquest Reial decret, o sigui, aquest, durant aquest mes d'abril, i en dos mesos de posterioritat d'aquest reial decret, es produeix la finalització del contracte de lloguer a l'arrendatari, l'arrendatari i quan, evidentment, que tingui una alternativa habitacional, esclar, eh, pot sol·licitar a l'arrendador la, la pròrroga extraordinària d'aquest contracte. Val? Mm -hmm. És a dir, el que, que s'intenta amb aquesta mesura és evitar doncs, que la finalització del contracte l'agent segueix vocada de deixar un habitatge amb una situació, que es produeixi aquesta situació val. Però que és important és que l'arrendatari ho ha de sol·licitar sempre a l'arrendaador eh, abans i justament abans de la finalització del contracte. En aquesta línia, tot i que la millor manera de comunicar-ho seria a través d'un burofax, també es pot fer mitjançant correu electrònic o qualsevol altra via de contacte habitual entre llogater i arrendatari. Malgrat que l'arrendador no contesti, els contractes s'hauria d'allargar fins a un màxim de sis mesos. Aquesta pròrroga sí. pot estar inclús a sis mesos, però el millor no hi ha necessitat tampoc de sis mesos, o sigui, sempre les parts poden, arrendador i arrendatari, poden arribar amb un acord que els hi i faci tots dos, no? mm. Però si a l'arrendador no digues res, no digues res, i que de constància que tu tu hi has fet aquesta comunicació, eh, sis mesos és, és el temps que podria estar en aquesta pròrroga extraordinària a l'arrendatari. Pel que fa a la moratòria en el pagament de lloguers, el Reial Decret contempla dos escenaris. El primer afecta els bancs o grans tenidors, els quals han d'acceptar la moratòria, segons ens explicava la Carme Domènech. És una moratòria a la que el gran tenidor es veu obligat a acceptar. És les dues diferències. El gran tenidor es veu obligat a acceptar aquesta moratòria en el pagament sempre i quan, estem amb lo mateix, eh? aquest arrendatari pugui de demostrar que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la crisi sanitària. En cas que lloguer i rendedor o entitat no arribessin a un acord, en la moratòria es plantegen dos supòsits. D'una banda, una rebaixa del 50% del pagament durant 4 mesos o, si no, una moratòria de fins a 4 mesos. No han arribat a un acord. Es plantegen sobre la taula dues possibilitats. Una seria reduir el 50% de la renda mentre es duri aquesta situació de l'estat de l'asma amb un màxim de 50 mesos, és a dir, pagar la ai, de 50 perdó, de 4 mesos, amb un màxim de 4 mesos, mm -hmm. és a dir, reduir al 50% la manitat de la renda mentre es duri aquesta situació, però només de 4 mesos. Val? O, o la possibilitat d'establir una, una moratòria en el pagament eh, és a dir, que no es pagui res, i amb un màxim també de quatre mesos, i després prorretejar aquest impost que s'han deixat de pagar, prorretejar se durant la vigència del contracte, amb un màxim de tres anys. I per la seva banda, el segon dels escenaris té en compte els petits tenidors. En aquest cas és una situació més delicada perquè en aquest cas els arrendadors poden dependre molt dels ingressos del lloguer. En aquest sentit, Domènec apunta que el llogater haurà de demostrar que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica per acollir-se a la moratòria malgrat que això no es reflexa en el Reial Decret. Encara que el Reial Decret no estableix que l'arrendatari hagi de d'acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, interpreto eh, això és una interpretació meva i jo crec que per, per allò que he consultat he vist que també també haurà de demostrar una situació de vulnerabilitat és a dir, de vulnerabilitat econòmica, és a dir, demostrar que les seves circumstàncies han canviat en relació al període anterior de l'entrada de, de, de, de, de, de la crisi sanitària no? ah. I, i què passa? Doncs que, com es soluciona això? L'arrendatari ha de fer aquesta petició a l'arrendator i ha de comunicar que, i fer una proposta, una proposta de quina seria per ell la, la, aquesta moratòria i el que millor s'adaptaria a les seves circumstàncies econòmiques actuals amb tot, en el cas que les dues parts arribin a un acord, aquest es formalitzaria en un document i s'annexaria al contracte de lloguer. En canvi, si no s'arriba un pacte, el Real Decret contempla que l'arrendatari s'aculli a un programa d'ajuts de finançament. En el suposat cas de que no hi hagi un enteniment en aquesta, situació, en aquesta moradoria de pagament, llavors el Real Decret preveu que aquest arrendatari pugui demanar, pugui accedir, amb un programa d'ajuts, s'anomenen programa d'ajuts transitoris de finançació, que això ja és um, una mena de microcrèdits que, bueno, que, de, que el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha fer per fer unes línies de val que, puguin, que, que es puguin acollir aquests arrendataris Uh, home, a bo, fins a aquests ajuts econòmics. Uh -huh. Per acollir-se a la moratòria en el pagament de lloguers davant de grans o petits tenidors es pot fer la petició fins al 30 d'abril. No obstant això, la Carme Domènech també ens explicava que els terminis poden anar canviant depenent de com evolucioni la situació sanitària i econòmica del país. Si teniu dubtes sobre les moratòries en les hipoteques i en els lloguers, trobareu també més informació a la web d'habitatge de la Generalitat de Catalunya i, a més a més, també podeu recuperar l'entrevista íntegra amb Carme Domènech, advocada del Servei de Mediació i Habitatge de Palafrugell, a través del nostre portal web, a a l'espai a la carta. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i amb aquesta informació arribarem a l'equador d'aquest informatiu d'avui març. I us explicarem que l'atenció primària dels serveis de salut integrats de Baix Empordà ha fet un gir de 360 graus. En el darrer mes i mig, un 80% de les visites han estat no presencials. I és que des de que va començar la pandèmia per coronavirus, les àrees bàsiques de salut de Palafrugell, Palamós, la Bisbal d'Empordà i Torruella de Montgrí han canviat la seva manera de treballar per donar una resposta ràpida i àgil a les nombroses demandes assistencials que estan tenint. L'atenció primària és la porta d'entrada al sistema sanitari i ara més que mai ho han demostrat fent el primer crivatge de malalts sospitosos de coronavirus, el seguiment dels, lleus, dels casos lleus i la coordinació amb l'Hospital de Palamós per derivar ni els greus. De fet, en aquesta nota de premsa, des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà expliquen que han canviat la seva manera de treballar i, en aquest sentit, es fan tons horaris de 12 hores per evitar coincidir a la feina entre companys i així protegir-se i fer teletraball com a part de la seva jornada laboral i, a més a més, han tancat els consultoris per reubicar tota la demanda als centres d'atenció primària d'aquestes quatre poblacions. Des del punt de vista clínic, expliquen que fan el diagnòstic en la majoria dels casos sense cap prova pel que explica el pacient i sol ser per telèfon reservant els domicilis per a la gent gran que no es pot desplaçar i les visites presencials pels casos més greus. Precisament per atendre aquests pacients han dividit els centres en una zona de Covid-19 i una zona de no Covid-19 on s'atenen els respectius pacients amb professionals equipats segons el cas. Això expliquen que ha comportat que de les 36.708 visites D'adults i 1.997 visites de pediatria que han fet durant aquest mes i mig del 12 de març al 20 d'abril, un 80% de les mateixes han estat no presencials, és a dir, consultes mèdiques per a patologies, renovació de receptes, informes mèdics o baixes laborals, entre entre altres, i d elles més de la meitat han estat telefòniques. Tots els pacients que sospiten que tenen coronavirus o ja ho tenen confirmat bé perquè han estat ingressats o perquè han anat a urgències de l'hospital i se'ls ha fet la prova, els segueixen telefònicament a diari durant un mínim de 7 dies, havent fet per aquest motiu 3.485 trucades entre les 4 ABS del Baix Empordà, que suposen una mitja de 117 trucades per dia per seguiment de Covid-19 positiu. El nombre de pacients atesos, incloent els pacients amb Covid-19, els pacients amb sospita de tenir-ho i els pacients que han tingut contacte a risc, ha estat a la visual d'Empordà de 162 persones, a Palafrugell de 267, a Palamó 194 i a Torroella de Montgrí 129, sumant un total de 752 pacients a totes les ABSs. Molts pacients que estan al final de la vida prefereixen morir a casa acompanyats i no a l'hospital on saben que estaran sols i els equips d'atenció primària eh, són els que s'encarreguen de proporcionar tot el confort necessari per dur a terme el domicili ara més que mai. Les residències de la tercera edat de la nostra zona també expliquen que tenen l'ajuda i supervisió dels respectius equips d'atenció primària de manera que treballen conjuntament per oferir la millor assistència als que més ho necessiten. Aquesta és el, la informació que ens arriba avui des dels serveis de salut integrats vagi a fent balanç d'aquest gir que ha fet l'atenció primària a la nostra comarca i també, per acabar, expliquen que tota aquesta feina ha estat possible gràcies a la implicació dels professionals que treballen a diari als quatre centres, de, el de Palafrugell, el de la Bisbal, el de Palamós i el de Torroella de Montgrí, demostrant tenir una alta capacitat organitzativa de gestió i de resolució i oferint una atenció de qualitat propera i en la que garanteixen la continuïtat de tots els processos assistencials. En aquest sentit, apunten que s'han de preparar també pel futur, com es recuperarà l'activitat i com faran els testos serològics a la població que tinguin sentit epidemiològic, com cuidaran el dol de les persones, com ajudaran a la recuperació dels malalts i com potenciaran la salut comunitària. En aquesta crisi, expliquen, per acabar, que han après moltes coses que han de servir a tothom, professionals i ciutadania, per al futur més proper. I després d'aquesta informació comarcal tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que la precipitació acumulada entre els dies 18 i 21 d'abril, és a dir, avui fins a les 10 del matí, ens adona que Palafrugell és un dels municipis del Baix Empordà en què més pluja s'ha acumulat arribant pràcticament als 100 litres per metre quadrat. Fins a les 10 del matí, com dèiem, el Servei de Meteorologia de Catalunya comptabilitza a Palafrugell 89 litres per metre quadrat acumulats entre el 18 d'abril i avui a les 10 del matí i l'altre municipi del Baix Empordà on s'ha acumulat més pluja és Torroella de Montgrí amb pràcticament la mateixa xifra, en aquest cas 87,6 litres des del passat dissabte 18 d'abril, fins avui a les 10 del matí. Per tant, doncs, després d'uns mesos on la pluja era més que escassa, aquest mes d'abril, doncs, en aquesta tercera setmana del mes d'abril, arriben les pluges, s'acumulen doncs, ja aquests 89 litres per metre quadrat a Palafrugell, des del dissabte 18 d'abril fins avui a les 10 del matí. Seguirem de prop aquestes acumulacions. També doncs, les carreteres que estan tallades us anirem informant a través de les nostres xarxes socials i també a través de ràdio palà I arribem ara sí, al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, amb el qual doncs, ho farem una conversa, com us dèiem, al sumari d'aquest informatiu, i serà amb l'Oficina de Català, i és que també s'ha vist afectada pel coronavirus. Avui ho comentarem amb la Marta Pedrós, que tenim al costat de la línia telefònica. Bon dia, Marta. Hola, bon dia. Doncs, com és eh, habitual en aquestes setmanes, ja en portem sis, aquesta és la sisena setmana, doncs, eh, anem repassant eh, doncs, eh, àrees, entitats de casa nostra que han vist alterada la seva eh, habitual doncs, rutina a causa del, del coronavirus i nosaltres doncs, avui amb l'Oficina Català de Palafrugell doncs, comentarem el fet doncs, que els cursos van quedar ja suspesos eh, doncs, fa unes quantes setmanes, però, han posat a disposició, un, o estan reformulant, millor dit, no sé si dir-ho així, uh, Marta, esteu reformulant, re, repensant com intentar oferir aquests cursos uh, a tota el, la gent que, que, que ho necessita, no? Sí, ens estem reorganitzant. De fet, uh, nosaltres ja teníem, uh, abans uh, d'aquesta debacle, ja, ja teníem l'oferta de cursos a distància, però era molt petita en relació amb els cursos presencials. Era, era una oferta pensada per la gent doncs, que per, per, el, per horari o pel que fos no podien assistir a classe. I, clar, ara el que estem fent és passar tota l'oferta de cursos presencials a cursos a distància. És una oportunitat al final, no? És el que deies tu. Fins ara poder no havíeu explotat aquesta, aquestes possibilitats que presenten doncs, les noves tecnologies, que presenta internet, i bueno, poder ara una miqueta contrapeu us ha agafat això, però eh, també serveix doncs, per, per, per posar-nos eh, a disposició, en aquest cas a vosaltres, a l'Oficina Català, a través d'internet eh, poder arribar més gent fins i tot. Eh, com, com esteu gestionant això? Mira, uh, jo penso que efectivament, uh, a, a veure, uh, la situació ens ha obligat a tots plegats a repensar-nos i a reinventar-nos i, i efectivament això mateix ens hagués passat fa uns anys i hauria estat molt diferent perquè ens hauríem estat a casa uh, sense poder fer gairebé res. Uh -huh. I en aquests moments doncs, el, tot el món d'internet i de les xarxes doncs, ens permet d'alguna manera... a uh, poder reprendre la feina penso que tens raó que hi ha gent que potser no s'havia plantejat mai de fer un una cosa en línia i està entrant en un món nou eh uh, per mi no és la millor de les solucions és a dir, jo sempre sóc molt més partidària dels cursos presencials mm -hmm. però com que en aquests moments no es poden fer doncs uh, és una bona solució és una bona solució crec que sí Mm, clar, s'ha de tenir en compte ja se n'ha parlat molt d'això mm, referit en els nens uh, però per nosaltres és el mateix problema, és a dir, que no tothom té uh, els mitjans no tothom té ordinadors, sí que tothom té un telèfon mòbil, sí. però un curs no es pot seguir amb un telèfon mòbil, necessites un ordinador, necessites una connexió a internet a casa mm, i necessites un uns recursos personals també pots per seguir un curs eh, pel teu compte. Vull dir que no, no, és tan, no és tan fàcil, no és que tot queda resolt perquè podem fer un curs en línia, però sí que mm, pot, ens permet arribar a, a un sector com a mínim de, de la població dels nostres alumnes. Sempre quan parlem amb vosaltres de fet doncs eh, posem la mirada en els primers cursos que, que oferiu, eh, que són els que doncs, també tenen més demanda, són gent doncs moltes vegades nou vinguda i per tant eh, també pode no estar gaire sentades en, en, en un lloc estable, poder no tenen això que ens comentaves eh, una connexió eh, a internet doncs, durant les 24 hores del dia per tant és més complicat en segons quins sectors que vosaltres toqueu doncs, també que, que puguin seguir aquests cursos sobretot poder no ser sé, en els primers nivells, no, Marta? Sí, sí, sí. Nosaltres tenim tipus d'alumnat molt divers, però hi ha, un, hi ha un gruix important de gent, doncs el que tu dius, que fa poc que, que és aquí, que encara no estan eh, ben instal·lats i que aleshores doncs, l'accés a determinats recursos doncs, no el tenen. I en principi aquesta gent... Doncs uh, no els quedarà una altra que esperar-se a l'any que ve. Uh -huh. Esperem que a partir del setembre o de l'octubre doncs, puguem reprendre els cursos presencials. Nosaltres també ho esperem, de moment, però, heu ideat esteu reprogramant aquestes, uh, aquestes opcions a través de, de, de la línia d'internet. Explica'ns uh, els detalls d'aquestes de, propostes. Mira, la veritat és que, clar, ha estat una mica difícil de reorganitzar-se, mm -hmm. eh? És que aquestes coses no són fàcils. Nosaltres, uh, tothom ens coneix per l'Oficina de Català de Palafrugell, però, clar, nosaltres formem part d'una xarxa... Mol més gran, és una xarxa territorial de tot Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, i clar, no es podien prendre decisions individuals, mm -hmm. és a dir, que s'havia de fer una reorganització a nivell de, de tot Catalunya, de tot el país, de totes les oficines, i, i bé, això ha estat una mica complicat, eh? I, aleshores, em penso que ara ja el tenim bastant encarat, i en principi el que es va fer en un primer moment va ser... Nosaltres ja teníem una, una plataforma per fer cursos en línia, el que et deia abans, que ja ja se'n feien, que molta gent el coneix, que és el Parla.cat. Uh -huh. uh, molta gent el coneix perquè és, un, és una plataforma que per, permet fer cursos amb un tutor, i per tant un curs més reglat i amb una titulació, però també es, per, es poden fer cursos en obert, és dir, es poden fer molts exercicis, i és un curs que nosaltres el recomanem molt a la gent per practicar i així. Vol dir que molta gent coneix aquesta plataforma, que és el Parla.cat, i eh, aleshores el que es va fer en un primer moment va ser oferir, obrir inscripcions, un període d'inscripcions al Parla.cat, per a tot Catalunya. Aquest període eh, d'inscripcions va començar el dia 15, es va omplir amb un parell d'hores, ahir se'n va obrir una altra, es va tornar a omplir i ara eh, el que estem a punt és de començar un nou període d'inscripcions per eh, ja, més centrat, ja no tant allò de dir per tot Catalunya sinó en principi cada centre, cada oficina ofereix per als seus alumnes és a dir, els alumnes són prioritaris, tenen les places tenen preferència de places mm -hmm. En aquest, ...en aquest nou període d'inscripció... ...i encara, a més a més, si queden places... ...s'obrirà a tota la població... Eh? ...llavors aquest període d'inscripció... ...és el que expliquem en el Facebook... Eh, ...comença doncs, a partir del dia 27 d'abril... Eh? ...entre el 27 d'abril i l'1 de maig... Doncs, eh, ...obrim aquest nou període d'inscripció que es fa igualment a través de la plataforma, a través del Parla.cat, uh -huh. eh? això jo penso que la gent, si ja te dic, si se'n van al Facebook de l'oficina de català, en allà ho expliquem molt bé. Eh? Doncs allà trobareu aquesta informació. Aquesta informació, exactament, uh -huh. o també uh, en el, ens, em poden enviar un correu a mi mateixa, eh? uh -huh. que és empadros cpnl.cat doncs, eh, Si teniu més, més dubtes, també o, o sigui, podeu entrar directament a la, a la web de parla.cat i veureu doncs, els diversos cursos que fan, com inscriure-us, una miqueta... Doncs... Ah, exactament, exactament, el parla.cat té una cosa molt interessant, que és quan, quan obres la pàgina que té moltes coloraines, mm -hmm. eh, hi ha un, un requadret que és de color blau que diu Demo, i hi ha una demostració de com funciona el curs, eh? que és, és interessant doncs, per, per situar-se una miqueta, per la gent que no ha fet mai cursos en línia, doncs, per, per veure una miqueta com, com funciona. No? Mm -hmm. Llavors, doncs... el, el calendari d'aquest curs, si, si em deixes ja només això, sí. és un curs que començaria el 7 de maig i acabaria el 4 de juliol. Doncs uh, aquestes dates són les que tindreu per fer aquest, uh, aquests cursos, els diferents cursos, eh? hi ha, ha diversos uh, nivells, per tant, allà... Oferim tots els nivells, uh -huh. tots els nivells. des del bàsic 1, que és per gent acabada d'arribar, que aquest és el que deia, és el que té més dificultat, també perquè és quan és un idioma que no coneixes gens, gens, gens, fer-lo en línies una mica més difícil, uh -huh. però, però l'oferim com a mínim per fer un primer testet, i fins al Suficiència 3, que és el que coneixem tots com el, com el nivell C de sempre, uh -huh. doncs, eh, fem en principi tenim tota l'oferta de cursos. Doncs pot ser una bona oportunitat en aquests dies si doncs, esteu també confinats a casa, esteu fent doncs, teletreball i podeu disposar de més hores de temps, doncs, fins i tot podríeu plantejar-vos fer algun d'aquests cursos i obtenir doncs, aquest nivell de Suficiència 3 que és demanat en, en moltes feines i per tant doncs, serà també una manera doncs, de, de, doncs, de promocionar-se en aquest sentit, en, en aquests estudis de, de català. Nosaltres avui volíem comentar amb la, amb la Marta Pedrós per, per doncs, també saber una miqueta com estàvem vivint aquest, aquests dies d'ençà de, de, doncs, que es va decretar l'estat d'alarma. Ara aquesta setmana Marta estem en una setmana que és, normalment és molt maca i molt esperada per tothom que és la de Sant Jordi. Eh, ens haurem d'esperar una miqueta, eh, per poder-la celebrar com com cal eh, bé, és, és uns dies miqueta complicats, una setmana també complicada per això, eh també, perquè dijous eh, s'hauria de celebrar Sant Jordi i no ho podrem fer com, com és habitual uh, Sí, la veritat és que és trist eh? quan vas pensant amb totes aquestes eh... bé, evidentment en el moment en què hi ha tantes persones malaltes i tantes persones que han perdut la vida, mm. la resta tot... Passa a ser superficial d'acord, això per descomptat, un cop però un cop dit això doncs realment no quan penses amb dates com sant Jordi, flors i idioles, totes aquestes coses doncs sap greu sap greu doncs de no de no poder-ho celebrar realment és un és un any estrany, eh?, per, per moltes coses. Que sí, siguin un any estrany, nosaltres us, us ho estem explicant i esperem, doncs, també fer-vos companyia en aquests dies, doncs, que passeu moltes hores a casa, gairebé totes, si, si no podeu sortir a treballar, i nosaltres, doncs, us fem companyia amb les diverses persones que anem entrevistant. Avui hem fet amb la Marta Pedrós de l'Oficina de, de Català, a la qual agraïm, doncs, una vegada més que ens hagi atès, avui per trucada i esperem que, que ens puguem retrobar ben aviat. Això sí, una coseta més, un minut. I tant, i tant, Marta, va. Sí. Val, a veure, um, ja hem parlat alguna vegada amb tu, uh, ja saps que nosaltres tenim també un programa que es diu Voluntariat per la Llengua, sí. en el qual posem en contacte persones que estan aprenent a parlar català amb persones catalanoparlants que els ajuden a fer conversa, una horeta de conversa a la setmana. Mhm. Mm el Voluntariat per la Llengua també ja fa dos o tres anys que tenia una modalitat virtual per persones que eren fora de Catalunya però volien aprendre o que estaven estudiant o que volien practicar el català. I, i bé, doncs, eh, en aquests moments el que hem fet també ha estat passar totes les parelles presencials les estem passant a modalitat virtual. És a dir, que les nostres parelles es continuen... Uh, trobant per parlar, o bé per telèfon, o bé per Skype, o bé per qualsevol forma de videoconferència. Um, ho dic perquè si entre els oients hi ha algú que pensa doncs, que ara que té temps podria dedicar una hora per setmana a, a xarrar amb algú que està aprenent català, nosaltres continuem tenint el programa en marxa, i en aquest cas l'únic que haurien de fer seria anar a la pàgina web que es diu bxl.k mm -hmm. i, i registrar-se com a voluntaris. Mm? I, I nosaltres els hi buscaríem un aprenent per fer aquestes xerrades virtuals. Doncs una altra fórmula per, per anar passant aquests dies eh, i per anar doncs, eh, omplint aquestes hores que tenim des de casa i que doncs, també serveixin en aquest cas per ajudar eh, a altres persones que vulguin aprendre el nostre idioma. Doncs ara sí, Marta, si no hi ha res més, ens, ens acomiadem i esperem doncs, que, que el que deia, que ens puguem retrobar ben, ben aviat i això sí, amb, amb salut sempre. Exactament. Gràcies per la trucada. Doncs amb aquests recursos en línia que podeu fer per fer aquests cursos de català i si no també doncs, per apuntar-vos a aquest voluntariat per la llengua, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 21 d'abril. Nosaltres us recordem que tota la informació continuació passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials i nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens retrobarem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada.